Писмо номер 9 Един чужденец се оплакваше от неврастения. Той бе отчаян и изпълнен с песимизъм. Учителя му отговори така. Най-първо ви трябва чистота на мисълта. После – благородна дейност на чувствата и накрая – здравословна физическа работа. Радвайте се на всяка работа, колкото и малка да е тя. Бъдете доволен в недоволството си. Знайте, че това, което ще дойде, когато сте доволен от Него, то ще бъде едно благо за вас. Постъпете както Христос на кръста. Той прости и вие простете на всички. Бъдете доволен от това, което имате и в дадения случай бъдете доволен от това, което постигате. Препоръчвам ви да пиете топла вода. Носете я в един термос, и никак да не употребявате студена. Вечерно време измивайте краката си с топла вода. Употребявайте сурово зеле, като го дъвчете бавно. Също така. Моркови, ряпа. Варени картофи с малко сол и масло. По възможност избягвайте местната храна. Един-два пъти на седмица сварявайте жито и го ящете с малко сол или захар. Следвайте цял месец тези препоръки. Вижте има ли микроскопическо подобрение и ми опишете в какво точно се състои то. Прочетете Евангелието на Йоанна. Всеки ден се избирайте по един стих и размишлявайте върху него.